Imnul 36 Mulțumirile pentru exil și pentru necazurile îndurate în prigonirea ce-a suportat-o. Îți mulțumesc, Doamne! Îți mulțumesc, Ție, singur cunoscătorule al inimii, împărate drepte, prea milostive, Îți mulțumesc cuvinte, fără de început, tot puternice Dumnezeul meu, Cel ce te-ai pogorât pe pământ și te-ai întrupat, Și te-ai făcut ceea ce nu erai, om, asemenea mie, Fără de schimbare și mișorare și fără niciun păcat, Ca pătimind pe nedrept tu, cel nepărtinitor, De la cei nedrepti, să-mi dăruiești nepătimirea mie, Celui osândit, prin imitarea Patimilor tale, Hristoase al meu, deci dreaptă e judecata ta și porunca ta pe care ne-ai dat-o ca să o păzim prea îndurate, iar aceasta este să imităm smerenia ta ca, precum ai pătimit însuți fiind fără de păcat, așa să răbdăm și noi care am păcătuit în toate ispite, prigoniri, lovituri și necazuri, și la urmă, moartea de la cei fără de lege. Căci ai auzit că ești demonizat și ai fost socotit, amăgitor, Ioan, 10 cu 20, de către cei fără Dumnezeu și potrivnii lui Dumnezeu și călcători ai legii. Ai fost prins ca un făcător de rele și ai fost dus legat singur, părăsit de toți ucenicii și prietenii, ai fost dus cuvinte. În fața judecătorului, ca un osândit și ai primit judecata rostită împotriva ta, iar vorbind, ai fost pălmuit ca un sclav și tăcând, ai fost osândit îndată la moarte. Cuvintele tale au fost sabie pentru cei fără de lege tăcerea ta, împărate, pricină de osândă, deci, nesuportând să te vadă pe tine cel singur drept, cei nedrepti te-au predat morții celei mai rușinoase, te-au bătut peste cap și ai fost încununat cu spini, te-au îmbrăcat în tunică roșie, ai fost scuip scuipat vai în obraz și și-au bătut joc de tine. Ai auzit, spunându-ți, se bucură -te în bătaie de joc, o, împărate de către evrei, ai purtat crucea mântuitorule pe umerii tăi și ai fost înălțat și fixat pe ea, Dumnezeul meu, ai fost pironit prin mâini și picioare, și ai fost adăpat cu oțet, ai fost străpuns în coastă cu o suliță, prea îndurate. Acestea nesuportându-le, pământul s-a clătinat de frică și a dat din el afară în grabă pe morți, soarele s-a prefăcut în sânge, văzându-te pe tine astfel, și luna s-a îmbrăcat în întuneric catapetea tapeteazma templului s-a rupt în două, crăpându-se în două de sus și până jos, dar cei fără de lege n-au înțeles nimic din acestea, ci, când zăceai în mormânt, au rânduit paznici și au pecetluit piatra socotind să te țină în el, dar tu ai inviat stăpâne prin puterea ta și ai lăsat nelegiiților pe cețile neatinse iar venirea îngerilor a răsturnat piatra și pe paznici de acolo i-a înspăimântat de frică dar aceia n-au voie să înțeleagă nimic ci au rămas orbi cu mintea și cu inima împietrită până la sfârșit dar ce lucru mare se întâmplă și cu mine dacă pătimesc și eu cele ce le-ai pătimit tu, stăpâne, fiind fără de păcat pentru lume, ca să mântuiești lumea, dacă pătimesc și eu care am păcătuit păcate nenumărate din vârsta trinereții și te-am mâniat pe tine, Hristoase, în fapte și în cuvinte, e un lucru mare cu adevărat, mai bine zis, mai presus de toată slava, cum mă face părtaș la slava ta negrăită, părtășia cu tine în pătimiri, imitarea faptelor tale, smerenia ta le aduce în Dumnezeirea celor care o caută într-o cunoștință, de aceea îți mulțumesc stăpâneție, mai ales pentru că pătimesc pe nedrept, iar de pătimesc cu dreptate să-mi fie aceasta spre ispășirea greșelilor mele, precurățirea de păcatele mele nemăsurate, dar să nu mă lași, stăpâne, să suport vreodată durerea ispită sau necazuri peste puterea mea, ci dăruiește întotdeauna Dumnezeu meu, scăparea de ele și tăria de a putea să rabd supărările, căci tu ești cel ce dăruiești de la început celor ce cred din suflet, Înaintea stăpânirii tale, toate cele bune, credință, faptele, nădejdile cele bune, procurându-le toate harurile și darurile Duhului Dumnezeesc, prea închinat și îndurător, acum și pururea și totdeauna și în vecii vecilor. Amin.